Whoa. Oh. usu huvilistele. Aprillis 2024 jutustab Metropolit Stefanus oma 25-aastasest teenimistööst Eestis. Muljeid Esseksi kloostri külastusest jagab Kristi Bumbo. Saate on kokku pannud Piret Pregita Riim. Soovin head kuulamist! Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanusel on täitunud tänavu 25 aastat teenimistööd siin see metropoliidina. Sel puhul saidimalt küsitud, mis on teinud kõige rohkem rõõmu või panud muretsema. Metropoliiti tõlgib tauri tõlpt. Minu esimene külaskäik Eestisse oli 1997. aastal. Ma jäin siia kolmeks kuuks veebruarist aprillini. See kõik toimus tolle aegse Soome kiriku ja Soome peabiiskopi Johannese poolt, kes soovis, et patriarhaadi poolt tuleks siia keegi api toimetama ja abistama teenistustega just suure paastu ajal ja kannatuste nädalajal. Ja selle kolme kuu jooksul sain ma tunnma õppida kogu Eestit. Ma käisin kõik meie kogudused läbi ja tegin 40 liturgiat. Ja mulle avaldas kaks asja väga suurt muljat. Ja seda esmalt Setomaal, Setoma vanad naised. Meie kirik oli tolla ajal veel väga kehvas olukorras tõesti mingeid tegevusi tehti, aga no, eriti ju midagi ei olnud. Mulle tõesti avaldas väga suurt muljet Setoma ja muidugi teisena ka Kihnu naised ja, ja, ja kihnukultuur kultuur. Saingi siis ma oma esmase kokku puute kogu selle kultuurilise rikkusega ja selle täiusega, mis siin koha peal oli. Ja muidugi teine aspekt, mis mulle tavaldas, oli see suur vaesus, mis meie kirikust olla oli. Enamik kirikud olid ikka väga halvas seisus. Meie vaimulikel oli isegi raskusi autoga ühest punktist teise riikuda, kuna neil ei olnud raha, et bensiini osta. See oli üks suur seiklus, väga huvitav seiklus siin, aga tolla ajal ma veel ei osanud ettevõtuda, et ma tulevikus tulen ja hakkan selle juhiks. Pöördusin Prantsusmaale tagasi pärast seda. See on kõik, et meid muidugi hiljem ma sain aru, et tegemist oli tollele ajal ühe sellise väikese testiga, mida meenine padjarhaat ja peabiskop Johannes mulle tegid, et näha, kui hästi ma siis sobitun siia keskkonda. Sama asi leidis veel aset ka 98. aasta jõulude ajal, kui ka paluti mul siia teinima tulla. Sest tolle ajal pooled meie järgisid uut kalendrit Gregoriuse kalendrit ja tänu siis selle uuele kalendrile mis oli just ka Soomes ja on siia maani eks valitser, ei olnud neil võimalus käia meie kogudusi siin teenimas ja selle tõttu oli jälle abikät vaja Küll aga kahjuks tõesti ma jäin tollel haigeks ja sain kopsu põletiku. Ja siiski ei, ei saanud tulla Eestisse, kuigi see plaan ja kutse oli ju olemas. 99. aastal aga ühel heal hommikul sain ma kõne ühelt advokaadilt Ateenast, kes andis mulle teada, et mind on valitud Eesti kiriku juhiks pe ja hiljem ma sain teada, et põhjuseks oli ka see, et kui ma siin esimesed kontaktid mul Eestiga olid siin 19. aastal, siis ma olin teinud raporti siin käigust lausa 40-leheküllise raporti. Need väga põhjaliku raporti olin teinud. Ja tuleb välja, et see 40-lehekülline raport minu käigust Eestisse oli nõnda muljat avaldanud nii Soome peabiskopile kui ka patriarhile, et, et otsustati ikkagi saadma siia Eestisse. Nõnda see otsus ka sündis. Bon, on ja, ja tõesti 99, 99. aastal ma siis esmakordselt tulingi siia nüüd siis juba pärast seda otsust veebruaris, et oma siis koha peal peavarju ja elu, elupaigaga ja siin koha peal viibimisega tegelema hakata. Toni, toni, nida 97. aastal ma juba olin teeninud liturgiat suurkloostris Aga ega ma palju rohkemat ei, ei teadnud kõigist siinsetest preestritest ja, ja kogudusest. Nii et, et ma kõrg tulin veebraris, natuke vaatasin siin asjad üle, läksin tagasi Prantsusmaale ja siis juba märtsis juba siis kavaga siia kolida. To oda niisalt on to februari to Muidugi, juba, kui ma veebruaris 99 siin käisin, siis ma juba olin kokku saanud ja tutunud siin isikutega, kes kohapel ka toimetasid ja vastutad olid, nagu isa Emanuel, hära Endosso ja nii edasi. To... Pivesuk, Märtsis ma käisin ka Konstantinoopolis, kus padiarhaad ka juba kinnitas selle tahte, et ma siin ka metropoliitina toimetaks. E, e, jine, nii, Me seal siis leidsid aset kanoonilised protseduurid minu meidu, siia metropoliitiks määramisel ja seal andis patriarch mulle korraduse, et ei, Prantsusmaale ma enam minna ei saa nüüd lähen otse Konstantinopolist Eestisse ja oligi vist reedel tulim ja pühapäeval oli minu ametisse seadmine juba see oli siis 21. märtsil 1999 siis sain ma tuttavaks ka isa Matjasega, isame Leetjusega Tollele leidsime ka ühe studio korteri mulle Kentmani tänaval ja hakkasimegi looma seal siis ükest väikest kanseleid koostöös isa Matjase ja isameleetusega. Meleetusega. Muike biopatriarhistamine siis Tallini osutus Ja Patjär ütles mulle, et sa jääd nii kauaks Tallinnasse, kuni nad annavad sulle elamisloa. Muidugi olukord oli siin keeruline ja seda ka tänu Vene kirikule, kes tegelikult ju, noh, olge mausad, oli ka meie kiriku ju ikkagi ära hävitanud. Ja sama aeg, oli siin Eestis ka üks siseminister, tema poolt oli siit ka teetud takistus minule siis elamisluaandmiseks siia Eestisse alguses. Aga oli talv. Ma tulin siia ükse väikse kofriga, Mul Oli... olid siin üldse ju suve rõivad, pärast, et ma olin ju Nitsast läinud Konstantinoopolisse, niimoodi vahemere kliima ja see tuli mulle siis üllatused, mis saavetakse Ke... Eestisse. Ke mia, stolir... Ja üks kohver siis tõesti ka piiskopi teenistusrõivastega. Sellise pagas iga minu ametisse määramine, ametisse pühitsemine siin Eestis Tallinnas suurklostris Issanda muutmise kirikus aset leidis leidis aset kõik suhteliselt koomiline moment et elamisluba saada siis oli mul vaja ka seevaldis läbi käia psühhiaatriline analüüs Käisin nagu sisemattasega. Ei, seda, siis kraadis polüliigodiootike See muidugi, käis väga kiiresti. Arst sai ka hästi aru, kuidas need asjad on, ja pigem oli selline lihtsalt üks protseduur, mis oli vaja vaja läbida. Siis leiti võimalus ka mulle ajutiselt ümber korida nõmel ühte elupaika. Ei, mina ka pupende kronja, kui ma jäin siis viieks aastaks. Ja seda ajani, kui sai valmis meie kiriku keskus siin vismari tänavale. üks needest suurtest probleemidest, mis ka tollel oli, oli, et kuidas üldse toetada neid olemasolevaid kogudusi, mis meil oli. Siin puhul ma tõesti tänada kõiki neid vaimulike, kellega ma tolla ajal tuttavaks sain, sest tõesti koos nendega ja kogudustega, töö ja vaevaga ja usuga me suutsime need koguduselt toimimas ja alles hoida. Ja animasti Ja minu selline esmane mure oligi teada saada, et kas me üldse oleme elujõuline kirik. Nagu mõtlesin, ma leidsin väga vaese kiriku siit eest. oli tõesti eeldused olemas positiivseks tulevikuks. Aga neid eelduseid ei saanud implementeerida, kuna puudus ka organisatsioon, organiseeritus kirikust prototaiskogu. Ja 99. aasta juunis me tegime oma esimese kiriku täiskogu. Meil oli siis tõesti võimalus kokku koguda kõik meie kogudused juunist 99, kui meie kiriku täiskogu toimus, võib öelda, et hakkas meie kirik tööle tervikuna. Et kui varasemalt olid, olid kogudused niimoodi laiali pillutatud ja, ja oli selline teoreetiline arusam, siis tõesti pärast täiskogu oli juba tunda, et meil on ühtne terviklik kirik, kus kogudused on ühes kirikus. Tõaluproblema pussinandisaitane veveos ka liiteri epimorfosist on järe onnas. Teine probleem või väljakutsemise eesseis oli ka meie kirikuvaimulike koolitamine ja hariduse küsimus. Meil olid mõned haritud vaimulikud, aga ülejäänud olid ikkagi saanud vaimulikeks tänu siis nende sellisele kutsumusele saada vaimulikuks. Aga paljuski, siis ka hariduse puudumisele, oli, olid neil ka teatud raskused, et kirikurealsusesse täielikult integreeruda. Ja võibki öelda, et see 4-5 aastat, see esimene periood minu siin Eestis viibimise ajal oli tõesti see, mille osas ma võin väljendada oma suurt imestust, kuidas kohalikud vaimulikud suutsid hoida toimimas kogu seda kirikut kõiki need kogudusi. Kolmas väljakutse oli seotud minu enda isiklike aspektidega. Olin ju ise ka teise kultuuri tagataustaga. Mul oli teistsugune kiriklik traditsioon, teistsugused kogemused. Ja võttis natuke aega ka see kohanemine ja arusaamine, et nii nagu ma olen varasemalt elanud ja toimetanud, et nii ei saa päris siin enam teha. Ja toistega, et mõista selle riigi sellist üldist vaimsust, kontakti ja suhtluse viise Hea näide on siin need esimesed kirikuvalitsuse koosolekud, kus kõik olid nõus ja nõukutasid kaasa selle peale, mida ma neile ütlesin, aga selja taga tegid ikka ja mida nad nagu ja arvasid Ja ma ei saanud aru, kuidas ei olnud mul võimalik nendega sellist avatud dialoogi pidada. Ma mäletan ka esimest Eesti kirikute nõukogu koosolekud, kus mina siis osalesin. Mul oli ka selline tunne, nagu ma oleksin ühest teisest maailmas tulnud ja ma vaatasingi ka, et ka enni liikmes kirikud esindajad vaatasid ka mind, kui mingid väga veidrat olendid nende keskel seal. Aga tõesti, vaikselt sai kohanetud ja ka tänu valitsuse ja, ja kõigi teiste sellisele kannatlikkusele, tuli ka mulle see võimalus, et kohaneda selle keskkonnaks. Ma antsin endast parima, et, et ma suudaksin ka siia nerealuses integreeruda paremini ja see oli mõdugi väga karm see oli väga raske minu jaoks, sest ma pidin ikkagi unustama ära, loobuma paljudest nendest asjadest, mida ma olin elanud eelnevalt ja mis olid saanud minule loomu päraseks aga tõesti see, see keskkond ja need inimesed siin ümber ajatsid mulle hea kooli ja kannatlikkusega õpetasid mind, näidatas, et need asjad ei ole päris nii nagu sa arvad või, või mõtled, näidatas mulle ka seda kohaliku reaalsust aga see, mis oli tõesti väga karm minu jaoks oli, oli meie vendade venelaste hoiak ja suhtumine minu ja meie suhtes tervikuna. ma toon seda välja kui ühte sellist seikka või olukorda, mis meie kirikus ja minuga toimus ja ma ei taha, et nüüd sellega seoses siin arvatakse, et see lõi minuses mingisuguse vaenu või viha nende suhtes. Kui ma olin veel Prantsusmaal, siis ma olin väga palju aidanud venekirikud. Üldiselt Prantsusmaal, kuna oli ka veel nõude nõudeliit ja ka ida blok toimis, oli Prantsusmaal selline teatud distantsi distantsihoidid ja skeptiline suhtumine Moskva terhaadi esindajate suhtes Prantsusmaal tervikuna. Aga mina tegin nendega koostööd ja aitasin neid. Ja tulles see Eestisse ma kuidagi arvasin, et ka siinsed venelased ja vene kirik võtab kuidagi arvesse seda minu ajalugu, seda toetust ja mida ma olen üles näidanud ka nende kirikule ja liikmetele. No mis? Aga rõhutan ma just arvasin. Aga kahjuks oli, oli reaalsus täiesti teistugun. Vastupidi sain kogeda siin väga negatiivseid rünnakuid, mis panid ka mind pettuma kõiges selles see pani mind muretsema ja, ja, ja nutma mitmeid, mitmeid õhtuid see olukord siin. Aga ma sain juba siis aru, et on need minu isiklikud teemad ja väljakutsed, mis ta on. Kõige olulisem on ikkagi üles ehitada kirik, organiseerida see kirik niimoodi, et ta suudaks toimida ja kasvada. Alates 2005. aastast hakkas see vaatevälise horisont niimoodi selgemaks saama. Ja Protifora apoktisse saavutasin juba oma, oma kiriku kuju või, või nägu. Muidugi meil olid ju kogudused ka varem olnud, aga nüüd oli meil ka oma kiriku keskuseks siin. Vismari tänaval hakkas juba kiriku identiteet. Siis on Tuli meile ka võimekus oma kiriku maid ja valdusi haldama hakata eks nii, nii põllumaad, metsad ja nii edasi. Ja täna me muidugi ei ole mitte mingi kirik, aga saame väärikalt oma elu elatud rahumeelselt Vaikselt aja jooksul meie kirikaina rohkem avaneb ja ka kasvab On, kui mina okay. tuli oli meil umbes 10 preestrit. Enamus neist on juba uinunud isandas. Praegu meil circa 47 vaimuliku kirikus on 60 kogudust, ja ka vaikselt tulevad välja uuedki kogudused. Meil on oma teoloogiline kool, mis on saanud ka positiivseid hinnanguid ka riigiteengistööte poolt. Me oleme ka teatud sellise autoriteedi ja kaalu saavutanud ka rahvusvahelsel Japan ortodokssel tasandil. Ja võime öelda, et me olemegi see siin pealne ajalooline kirik. Meil on olemas ka meie kirikul püha sinod, piiskopide kogu, meil on seal kolm piiskopi. Olen toetanud praegust Austraalia peabiiskop Makaariust, kes samuti tänu meile ka sinna positsioonile sai. Ja samuti on ju ka meie seast saadetud ka Leetu vastavatud ja ka riigipoolt tunnustatud Vaikumeniuse patarhaadi eksarhaati ka eksarh või sealne siis on kirikujuht meie omaenda enda Justinus Kivilo. Meie viimasel ajal pühitsetud vaimulikud on ka juba teoloogilise haridusega. Veelkord tahaksin rõhutada, et kõik need asjad on saanud võimalikuks, kuna meie preestrid on toonud palju ofreid et nad saaksid teenida teenistusteliturgietega kõiki neid kogudusi, mis meil on. Meil on kaplanaat, peamiselt vangla kaplanaat, aga ka ja ka meditsiinisektoris haiglate võrgustikus. Nii et, et me näeme, et me oleme tegelikult oma tegevusega juba katmas väga suurt osa ja saame ka ise oma vajadusi katta. Ja meil on praegusel hetkel välja kujunenud nii meie vaimulikem kui ka meie kirikurahvaga üks tõeliselt rahumeelne kirik. Ja ka teiste tõigusukirikutega on, on meie kiriku selline sisemine olukord ja reaalsus väga rahuarmastav ja rahulik te joon nõusab tegi protis sacerotis i thelo na ja savin ma ma tänaka ka eesti riiki kelega meil on olnud alati hea suhted meie austame riiki ja nemad austavad meid Ja meiega omal poolt ei tee mingid veidraid nõudmisi riigile, ja ka nemad ei nõua meilt mitte midagi. Ja, ta EKN. Ja muidugi tänada ka kõiki EKN liikmeid, kellega meil on samuti fantastilised suhted. Kui alguses vaadate mind eka is kui olendid teisest maailmast, siis praegu on see suhe väga vaba, väga kerge meil ja meil on väga hea koostöö oma vahel. Veves, vepina, aniks, me kealustu, rumus, idika, stokino, nico, Muidugi meie kirikul seisab veel ees vajadus avada uusi teid või uusi väljundeid ka just seoses ühiskonnaga ja ühiskondliku tööga. Meil on kindlasti vaja leida veel kiriku erinevatele töödele inimesi, spetsialiste, aga see vastutus läheb juba arvatavasti minu, minu järglasele, kes selle tööle üle võtab. Ma enda poolt üritan ja vastutan sellest, et tõesti saaksime me teatud stabiilsuse ja aluse meie kirikama Majandusliku aluse loomiseks on meil vaja veel palju tööd teha, mitte eesmärgiga majandusküsimustega peamiselt tegeleda, sest see ei ole kiriku peamine eesmärk, aga et see tagaks ja võimaldaks meil oma, oma tööd teha väärikusega. O kirjuskoposse Krishia sinna petichitinenusi. Ehk see kiriku eesmärk ja selletõttu ka see väljakutse, mis alati jääb, on, on inimese ühendumine ja osadus jumalaga. Ja kogu meie raskuskese peaks just sinna vaimulikule tasandile liikuma. See, mida me ühiskonnas elame või läbi elame ja kogeme, et see ühiskonnikud aspektid on teatud vahendid ja ühiskond tervikuna, kus me toimetame ja läbi mille me toimetame, aga ta ei ole ise eesmärk. Ja meie eesmärk on aidata inimesel leida armastus Jumala vastu, sest kui me armastame Jumalat, siis on ka loomulik see, et me armastame oma ligimest siin ühiskonnas. Ma julge öelda, et ilma Jumalata ei ole ühiskonnalgi, ei, ei tuleviku ega ka avatust. Ja seda ka siis individiisiklikult tasandil, keda siis kirik peab aitama, et ta leiaks sellise hea harmoonilise suhte Jumalaga ja seda mitte ainult siinses perspektiivis, aga ka tuleviku eskatoloogilises perspektiivis, kus, kus tema lõplik eesmärk ongi ühinemine Jumalaga ja tema riigiga. See väljakutse, mida me ületama peame, ongi see keskne mõtlemine, see, see vaimulik keskpunkt, kuhu kirik liiguks, ehk siis see üles tõusnud Kristuse teekond ja see vaimsus. Kui see on meil olemas, siis oleme me õige rajal. Ja mingil määral, kui me võtame meie riigid, meie ühiskonnad siin lääne maailmas, siis on muidugi see ju õige, et, et riigid tahavad, et need inimesed elaksid majanduslikult aina paremini, oleks aina rohkem vabadusi neil. Küll aga võib probleem olla ju sellest, et seda tehakse just kui üli inimeste, kus inimene on see viimane mõõdupuu läbi, mille siis saavutatakse vabadus ja rõõm ja, ja heaolu. Aga see toimub kõik läbi sellise uhkuse meelelaadi, mis lõpuks ei vii mitte kuskile. Kui selles ettevõtmises ja pürgimises ei ole jumalat kohal. Ja see ongi meie ülesanne rõhutada ka näidata ühiskonnas, et inimesel ilma jumalata ei ole tulevik. niemas. Ja see ongi Kristuse lihaks saamise surma ja tõusmise sõnume meie ühiskonnas. Et see ongi tõusnud Kristus, kes annab selle lõpliku lahenduse. Ja ta annab selle lahenduse, kuna siin keskel on üks reaalsus ja selleks reaalsuseks on surm. Puven, et see on teatud sein, teatud müür, millest me ei saa läbi ega üle minna, kui meil ei ole Kristust, kes on elu ja üles tõusmine meile kõigile. See, ma tominima, odi kes jätis meile ka selle õõmu sõnumi, et jah, tõesti on küll surma, aga pärast surma on ka elu. Ja tõesti, kui me suudame mõista ja aru saada meie esmalt kristlased ja, ja siis ka loodetavasti need, kes meid valitsevad, et, et ei ole vaja lihtsalt kuulutada rõõmu ja heaolu tarbeks ebaloomuliku loomulikuks, et see ei ole lihtsalt see viis, vaid et Kristus ja Jumal keskel siis me saavutame vabaduse ja tõelise heaolu ja see välja väljavaade see vaade võib jätkuda ka tulevikus minu järel tuli ja poolt ja see vaade või see arusaam ei ole ju minu isiklik, see ongi see mille jumal on meile kinkinud Praegusele ajale on vajutanud pitseri sõda Ukrainas. Mis roll kirikul rahu tagamises kõigepealt on? To Tema sõnum, tema kuulub. Ootan, ta niis võiske Kui me vaatame, kas või meie kiriku liturgiat, siis kui palju me ütleme, seal rahu olgu kõikidega. Ja meil on väga selge selline südame tunnistuslik taju ja aru saam, et me ei saa liturgialo osaleda, kui selle tulemiks ei ole tõeline nöö, rahu. Praegusel momentil olen mina väga tugevalt murest murtud. Ja kui te kas või vaataksite neid jutlusi ja, ja, ja seda kuulutamist, mida teeb vene kiriku pea, siis te saate väga hästi aru, et sellel ei ole mitte mingit pistmist sellega, mida kuulutab kirik. Ja see on nagu kõige hullem näide, kuidas me pidades jutluste võime olla täielikult väljas pool seda kiriklikku reaalsust, evangeeliu reaalsust ja jutluse keskse mõtte reaalsust. Christus, peodi, delfonas, ja Kristuski õpetas meile, et veelgi enam kui, kui meie venda ja meie sõpra, see, mida me peame tegema, on armastama oma vaenlast. Kus on see armastus selles sõjas, mille Venema algatas Ukraina vastu? Kus see armastus on? Põhine i agape, evost in Estonia, Ja kus on ka armastus ja koostöö siin Vene kiriku poolt? Et nagu me teame, 96. aastal oli Eesti üpsugugudustel võimalik valida, millises juristiktsioonina tahavad kuuluda, ja seda kõike eesmärgiga, et saaks teha koostööd ja väljendada seda sõprust ja armastust kahe kiriku vahel. Ja meie poolt on see avatus alati olemas olnud, aga teine pool on seda täielikult blokeerinud tuueks õigustuseks teatud pragmatismi ja teatud varade küsimuse, miks ikkagi ei saa meie ka armastuslikus koostöös ja sõprussuhtes olla. Ja tänus sellisele suhtumisele, mis on kaugel kiriklikkusest, olen mina pidanud olema siin 25 aastat. Sama asi leiab aset ka üleõigusulisel tasandil. Kõikult endi vahel ei, ei ole praegu seda suurt soovi rahumeelselt koos eksisteerida. Selline meele seisund või tahe on just kui puudu praegu. Ja, ja just selle tõttu olen ma väga mures, väga kurb. Ja peamegi oma kirikus, see, see roll, mida me saame teha, on, on just meeles pidada, et vaatamata nendele vigadele ja puudujääkidele, mis meil kõigil on, peame me alati taga ajama seda leppimist ja rahu, olla tõesti rahutegijad ja vältima kõiksuguseid poliitilisi ja maailma võimumänge. Vem Me ei saa rääkida rahust ilma, et me seda implementeeriks kõikidel õigusul tasanditel. See tähendab alates isiklikust, vaimulikust kohaliku kiriku kui ka üle tasandil. Selle omapoolse püüdluse me peame ära tegema ja muidugi see kõik nõuab meilt ka teatud offreid. Ja see nõuab ühte sellist voorust, mida meie kirike eranditult seab munkadele, kloostrielu elanikele, aga mis tegelikult peaks kehtima kogu ja selleks on kuuletud. Ipa kui Ja, ja kuuletumine siis millele? Kuuletumine just Jumala sõnale, evangeeliumi sõnale, seda, mida õpetab kirik. Kui me sellele ei kuuletu, siis väljas pool seda ei ole võimalik mitte midagi teha. Meie kirikul on üks eriline teenistus, kui algab suure paastuaeg. See esimene õhtuteenistus on just andeks palumise, andeks andmise teenistus. Patriarhe, archeepiskopi, eri, diakoni, laos, kus me siis kõik alates patriarhidest kuni ilmikliikmeteni välja kõik paluvad teine teised andeks nende üleastumiste eest, mida teine teisele on tehtud. Ja ma vaatan ja näen, et vaatamata sellele teenistusele ja andeks andmisele ja palumisele on hoopis sellel teised tulemused et hoopis vastupidi sellele, mida me palume, me lõpuks teeme. Ja küsin ka endalt, et kas see on kõik üks näitemäng, mida me varisäri teeme paludes andeks või on see ka miski, mida me tõeliselt oma südames tunneme ja ka realiseerime? Ja parim viis, ma arvan, rahu luua ongi oma isikliku eluga nii palju ja nii hästi, kui me seda kõik suudame ja oskame. Ja tõesti see on minu jaoks olnud ja, väga raske, et ei, ei ole suutnud ja ei suudame ka tänase päevani kahe õigusu kirikunaal siin Eestis seda, seda leppimist, lepitust ja koostööd leida. Metropoliidi omet tundub väga vastutusrikas, kellele saab selles ametis toetuda. on seo, Mina räägin jumalaga. Jumalaemaga. Jumala emaga. Medusagius. Pühakutega. Pühakud on ju meil nagu oma, oma pereliikmed, sest meie kirik on ju märterlik kirik. Ma räägin teile ühe loo, mida ma läbi elasin siin esimese nelja aasta jooks. Ühel õhtul ma olin niivõrd kurb pettunud kogu selles olukorras, mida ma pidin siin vendade venelastega läbi elama. Ma alustan, et on Platona. Et ma hakkasin riidlema püha Platoniga et sa ju näed mis olukorras ma olen ta. ma hakkan siin juba otsi andma mida, mida sina teed meie kiriku kes, kes sa oled kõik selle läbi teinud ja oled nüüd pühak võtta mu käest kinni ja võtta mind välja sellest raskest olukorrast praegu ma lasin pisaraid selle pärast läksin magama oli õhtuna aeg Ja järgmisel päeval hommikul, kui märkasin ärkasin, oli mul olukord täiesti teissugune. Mingi kergus, mingi lootus oli ja, ja see näitabki jah, seda, et minu isikudes kellega ma suhten, ongi Jumal, Jumalaema ja, ja meie pühakud. Nii, ke et, me kaid... ehogirum, ke ja muidugi on minu ümber ju ka minu head kaastöölised kes hoiavad väga kenasti ja väga rahumeelselt ka mind üleval. Ja oma armastuse heade mõtetega aitavad ja toetavad nad mind, et ka mina saaksin oma raskustest üle. Kui ma olin omal ajal Prantsusmal, tol olin ma ju abipiiskop Prantsusmal. Aga nagu teate, siis abipiiskopil ei ole, oma kirikurahvastal ei ole oma piiskopkonda. Ja väga tihti ei olnud ka mul minu metropoliidiga kõige paremad suhted. Aga siin Jumal andis mulle rahva. Mõõduse klirikus. Andis vaimulikud. Mõib jõuti imesanupaterastus. Ja andis mulle rolli olla neile kõigile just kui nende isa. Venime mu. Aga ma ei ole siin üksi. Mul on väga palju inimesi ikkagi minu ümber. Ja selle tõttu on minu elu väga teistsugune alates sellest hetkest, kui minus sai metropoliit ja siin kirikupea. Ja ma kiidan jumalat igapäev kõikidel teenistustel sellest, et ta on mulle sellise kirikurahva annud. No, muidugi ma, no, tuleb juba tunnistada, et on olnud ka solvumisi, pettumisi, ebaõnnestumisi kõik need on ka olnud. Aga vaatamata sellel on meie vahel jäänud armastus ja usaldus. Ja kui ma peaks midagi mälestuseks jätma sellest kõigest, siis see ongi see ja ei miski muud. Suur tănu metropolit stefanos și tauri Tölpt ortodoxia miluiește-ne Doamne, miluiește-ne că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune aducem ție străbunu no kõige, no, no, no. Läheme veelkord tagasi Essexi kloostrisse Inglismaal ning seda läbi Kristi Pumbo meenutuste aastavahetuse reisist sinna. Kloostris oli munkasid ja nunnasid, kokku siis umbes 50. Ja sellel ajal oli täis maja, mis tähendas seda, et ka 50 külastajat oli umbes. Ja need külastajad olid harjunud seal käima. Mõni ütles, et ta käib iga nädalavahetusel, sest ta elab Londonis seal oli veel eestlasi peale meie. Need ühel päeval ma lugesin just kokku: meil oli eestlaste laud 11 inimest. <laughs> Klooste elanikud olid erakordselt külalislahked ja erakordselt tähelepanelikud. Oli üks naine, kes kohe kui kuulis, et ma olen Eestist, ütles: et Oi, siis ma pean siin kohe tutvustama Nun Mihailaga, et ta nii armastab eestlasi. Ja õde Mihhaila oli isa Sofrooni vaimne laps. Ja õde Mihaila siis ise pakkus välja, et kui me soovime, siis ta võib meiega vaimuliku vestlusi pidada iga päev. Meil oli jäänud siis nagu teatud loetud päevad, et kolmend päeval järjest. Ja siis ta rääkis meile isa Sofroonist sellest, kuidas see klooster sinna loodi. Ja isa Sofrooni jõudis meie vestustesse ka kuidagi oma kohalolekuga just selle kaudu, et õdemiha Ila muidu rääkis täitsa tavaliselt. Ta oli hästi erakordselt lahke näoga. Aga kui ta ise sufroonist rääkis, siis ta pole kuidagi eriliselt helendama ja ta silmad hakkasid kuidagi niimoodi särama. See südames toimuv, jõudis ka kuidagi meieni. Alati me keetsime teed või kohvi. Õde Miha Ila oli meil midagi küpsetanud Ja ta väga armastas küpsetada. Tal oli üks retsept, mis on Hildegard von Bingeni varamust. Nagu piparkoogid visud selle maitsega. Vürtsikat neita tegi meile. Ja nii me seal aega, et jõime teed või kohvi ja sõime küpsist ja siis kuulesime lugusid pühassofroonist. Teine kord ka mingeid salvestusi või näitas meile mingid pilte või fotosid. Ja siis oli Soome muuk isa Melki Seedek. Tema juures käisime kaks korda vestlusel. Tema pakkus meile torti ja kohvi ja näitas meile pilte ja fotosid ja, ja ka küsis, et kas teil on küsimusi, et mingid muresid või tahate midagi teada. Et see oli ka nagu väga suur au tegelikult, et mungad ja nunnad pööravad nii palju tähelepanu tavalisele külastajale, et ma kunagi ei ole seda kohanud, et nad võtavad sinu jaoks nii palju aega. Ja siis seal on üks mu isa Nikolai ja tema on pärit Venemaal, teisa Sofrooni oli tema vanaonu tema lasi meid sellesse maia, kus see isa sofrooni elas. Seal oli tema voodi veele, tema pilt seal voodi peal, tema müts, siis ta veel tegi nalja, ja ütles, et ma vaatan, kas te olete kurjast vaimust vaevatud, et nüüd on siin püha sofrooni. Ma ei tea, kuidas seda nende seda muustu mütsi kutsutakse, mulle tuleb praegu meelde. Et kui ma panen selle teile pea peale, kui te kukute kokku, siis vaim vaevab teid, aga kui te ei kuku, siis on kõik hästi teiega. Mul tekkis kohe hirm südamesse, aga ei kukkunud me keegi kokku. Ja tema oli hästi rõõmus ja ja ka kohe hakkas meile kingitusi jagama. Roman ükskord hakkas kellegi juttu ajama ja siis isa Nikolai läks mööda ja hakkas kõva häälega karjuma, et te vaatust eestlased on röövlid, nad röövivate teie südame. Ma ei tea, kas see on eestlaste armastus või nad tulid iga rahvaga samasugused. Ma kahtlustan, et ikkagi see viimane variant, et nad suudsid jätta selle mulje, et sinu rahvuse esindajad on kõige, kõige toredamad maailmas. Ja nad väljendasid seda igal võimalikul viisil. Nii et ma tundsin ennast seal koostust tõesti väga oodatuna. See oli imetusväärne, kui palju neil on aega, õigupoolest vist isegi mitte aega, vaid tahtmist sinuga tegeleda. Ja siis meid viidi kirikuse ja me saime austada ka püha siluani säilmeid. Selles kloostris on üks algne kirik, mis on väga pisike, aga väga kena, mis jäi kloostrile väikeseks. Selle asemel ehitati suurem ja kui meie seal olime, siis oli kohe-kohe valmis saamas üks väga võimas katedraal, mille nad loodavad nüüd avada lihavõte pühadeks. Klooster kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja see on nagu väga eriline mõeldes selle peale, mis maailmas me tänapäeval elame ja see on ka huvitav, et kui igagi klooster on otsustanud, et me oleme avatud ja nad ongi täitsa silm nähtavalt inimeste jaoks, kes tulevad oma muredega, kellel on raske haigus, kellel on keegi surnud ja nad on nii osavõtlikud, Üks asi on see suhe, mis tekib seal munkade ja nunnadega, aga sama viisil tekivad seal suhted nende külastajate vahel. Leiad kohe hingesugulasi ja piir külastajate ja munkade ja nunnade vahel on väga õhuke, pärast, et näiteks seal oli üks munk nimega Matthew kellega me mõnikord seal koos katsime hommikusöögi lauda või siis koristasime, kes alati väga kõva häälega tänas ja väga, väga valjusti ja väga palju kordi. Siis tuli välja, et eelmisel korral, kui Roman käis kloostris, siis ta oli külastaja veel. Ja nad olid Romaniga ühestuvas, nii et nüüd ta oli siis Aga seal kirikus teenistused olid väga, väga kaunid. Põhikirik siis, kus kõik toimus, see oli nagu koobas, et seal ei olnud aknaid aknad olid üleval, nii et kui hommikul 7.30 algas teenistus, siis alati ma vaatasin, et aha, need on pime. Ja siis mingi hetk, oli armulaua järjekorras juba inimesed seisid, siis juba oli valge ja juba kuuled, et linnukesed laulavad aknadega. Seal nii-öelda koopas oli väga lihtne keskenduda. Seal seintel olid kõik maalingud, mis olid siis isofsofrooni tehtud, sellepärast, et ta oli haridusõltu kunstnik. Ja tema ka kunagi nägi ilmutust, mille järgida, siis proovis kogu aeg Kristuse palet joonistada ja tegi seda kurduvalt ümber, sest ei, ei vastanud sellele, nagu ta selles ilmutuses Kristust nägi. Tal on väga oma pärane käegiri. Nad ei ole nagu matkitud millegi järgi. See oli kuidagi väga eriline stiil. Mis mulle endale kloostris kõige rohkem meeldis või imponeeris oli see, et see arusaam liturgiast saab väga selgeks. Tavaliselt kirikus, noh, inimesed ei tule ju alguseks. Meil kunagi Tallinnas siin Siimeni kirikus oli nii, et kui kell oli kümme liturgi algas, siis oli saal rahvas täis. Ja kunagi olime värskas mingi noorteliidu kohtumine ja metropoliit ütles, et see on Eestis väga eriline, et Kreekast tulevad alles inimesed armulau ajaks. Ja võt, pärast seda hakkasidki inimesed nagu tasapisi tulema kirikusse, nii et mõnikord on täiesti kurb vaadatud, kui on näiteks templi püha, meil on kirik on hommikul täis meie oma vaimulike, siis on meil külalis vaimulikud, mõned on soomest, meil on kõik piiskupid kohal ja siis kirikusaalis on kaks inimest ja siis kohal on kolm lauljat. Aga seal kloostris on teisiti ja seal ka loomulikult lastega vanemad tulevad hiljem, Aga liturgiaks valmistuvad inimesed juba 15-10 minutit enne, et nad on seal kirikus kohal, keegi ei ajad tühja juttu, vaid kõik on juba palves. Kas ta põlvitab, kas ta on pikali, ükskõik kuidas, ta juba palvetab. Ja see keskendumine või see konsentratsioon, see kestab kuni teenistuse lõppu, nii et see ei ole nii, et juba ma saan armulauda, juba ma hakkan juttu ajama. Liturgia on algusest lõppu kõige olulisem sündmus. Ja tähtsus või see tähendus, see jõudis nii hästi kohale. Ja näiteks jälgisin lapsi, kes on harjunud seal kroostris käima, tuleb pisike poiss võib-olla lasta ja viimane rühm. Tal on seljas valged särk, ilus ülikond, Siis ta tuleb üksin, võtab endal joppe seljast, paneb maha, põlvitab ise selle peale ja ta ei ole oma ema-isaga koos. Ta teab väga täpselt, mida ta peab tegema. Lapsed eelistasidki pigem ees põlvitada või midagi teha, siis tuleb järgmine laps. Ta teab, et eeskojas on paperkuusad kirjutada nimesed, kellest palvetada. Siis ta võtab pliatsi kätte läbi bio pesa niimoodi, siis ta hakkab ühe tähe kaupa niimoodi kraapima sinna paperile keeleotsuust väljas neid tähti. Ta näeb sellega tükk aega vaeva. Siis ta võtab oma paper ja läheb preestri kätte. Ja see oli nii liigutav. Ja siis ka mängid lapsed. Ma imestan, kas ta üldse lugeda oskab. Ta istubki palve raamat käes ja lihtsalt keskendunult jälgib liturgiat. Ja siis on aeg. Lastest on moodustunud pikki järjekord. See Seisavad rahulikult, teavad, mis, mis tuleb, tõesti nagu ilus ootabilt, ma ütleks. Ja siis ühel päeval, kui ma olin oma ööbimise kohas, tuli sinna üks tütarlaps Rumeeniast vist. Ja ütles, et kui ma olin lapsed, siis mu vanemad tõid mind siia. Aga praegu on elu läinud niimoodi, et kõigil on omad teed, pere on laiali, läinud iga üks elab erinevas riigis. Ja ma tundsin, et ma olen esimest korda aastavahesel täiesti üksinda ja mul tuli mõte, et ma tulen kloostrisse. Et siin me käisime vanematega, kui ma väike olin Seal on nii see et järjepidevus on hästi hästi oluline ja kuidagi nunnade ja munkade poolt toetatud, et nemad ei pane uksi kinni lärmavate laste eest. Sest mõnikord näiteks minu kõrvade pidanud vastu ja lapsed niimoodi röökisid ja karjusid. <laughs> munkade poolel oli eraldi selline väike teemaja, kus meil olid hommikusöögid ja siis oli kella viie tee. Ja seal siis küll nad vehkisid mõõkadega, aga kuna laudedel olid põlevad küünlad, siis ka need lendasid ja mõnikord ka terve teelaud läks tagur pidi, <laughs> Aga nad on harjunud sellega ja see ongi nende põhimõtte, et klooster peab olema avatud ja nii on. See oli keelatud neid lapsi ja... Aga muidugi oli ka see, et lapsi igale poole ei lastud, et näiteks nunnade poolel oli meil oli suur söögisaal, mis oli alati väga uhkelt kaetud ja siis oli veel üks eraldi ruum, et sinna läksid lastega pered sööma, et lapsi selles mõttes hoiti nagu eemale, aga seal teeumise kohas, mis oli munkade poolel, võt seal nagu tohtisid pered olla just nimelt, oligi alati pühapäeval lõppes liturgia ja siis läksime kõik koos ummikust sööma. Vaimulikud vestlused võivad olla erinevad viisi. Õde Mihaila näiteks tema pakkus ise välja ja ütles, et kui teid huvitab, ma võin teile isa Sofronist rääkida. Tema kirjeldas ja väga hästi seda türklaste sissetungi küprusele, Küprosele, kuidas inimesed samamoodi nagu praegu Ukraina sõjal põgenesid, kellel oli ainult võtta kaasa väike kott ja neil on kuhugi minna. Seal ju pagendati põhjapoolt, lõunapoole siis inimesi umbes vist kas 150 000. Tees paljud põgenesid üldse ära, et Inglismaale sattus neid palju... Ja kuna neil ei olnud ja oma kirikud, et siis see klooster avas uksed, see oligi klooster avamise põhjus ja ta ütles, et kõige rohkem läks neile toona hinge see, kui tulid need pered, kes olid siis sõjajalust põgenenud ja nad nii tahtsid ka kloostrile midagi vastu anda ja nad andsidki mingi väikese penni. See sama nagu pühakirjas on ka, et vaine lesknaine annetab väikese raha veeringu ja Kristus ütleb, et tema andes kõige rohkem, sest et tal rohkem ei olnudki. See kirjeldus ostas jah, väga täpselt, et kuidas nad ka, et kas või mingi leivad koorukali, nad panid selle laua peale, et ka ühisesse lauda panustada ja nii see kogukond siis, siis kasvabki läbi armastuse ja läbi sellise hoolimise. Aga loomulikult me ise ka küsisime mingid asju isamelki seedekes oli Soomest. Tema juurde me läksime no, rõõmust, et soomlane, see ju peagu nagu vend... <laughs> Ja kuna Ruman oli seal ka käinud varem, siis me teadsime, et isa melkiseedekile, kui külla minna, siis talle tuleb alati Pauligi kohvi viia ja siis me ütlesime talle, et me tuleme külla kohvi jooma. Ja nii edasi, et taga ongi, et eks nad ise vaatavad, et kas sa tahad midagi küsida. No näiteks isa Nikolai, kes on siis isa Sofrooniga sugulane, Tema juurde me läksime selle mõttega, et tahtsime püha Sofroni viimast eluaset siis lihtsalt näha ja austada ja tunda seda kohalolekut. Aga siis selgus, et isa Nikolail on meid hoopis rohkem vaja. Ta hakkas kohe ütlema, et ta teeb meile kingitusi, aga see on ette maks. <gülhõ> Temale sai ülesandeks isa Sofroonist kirjutada raamatuid ja koguda kokku andmeid, aga kuna need on seal Moskvas ja Venemaale sugulaste käes, siis ta lihtsalt arutas meiega seal paari teemat ja, ja nagu võimalusi. Et, ja, need on väga erinevad need vaimulikud vestlused, aga igatahes ma sain kohe targemaks, et kui ma tulin tagasi, siis ma hakkasin ka oma vaimulikult isalt kohe teadlikult vaimulike vestlusi nõudma. <laughs> See aitab hästi palju edasi. Kui ma ennast vaatan sellel perioodil, siis esimene päev oli väga keeruline seal olla. Ma tundsin, et ma olen nagu teisest maailmast, mida ma kui olin. Keeruline oli sisse elada, keeruline oli nautida seda, mis seal on. Et kuidagi sa ei jõua kohale, sa tunned, et sa ei jõua kohale. Aga Arum on kugenud ja ütles mulle, et poolteist päeva läheb aega ja nii läks ka. Et tasapesi see sisseelamine tuleb. Ja mina elasin nagu kaska muidugi, pärast, et ma küll andsin lubaduse, et ma olen nõus ükskõikelega tuba jagama ja üks kõik, mis hetkel tuba vahetama, sest tegelikult mulle leiti täiesti eraldi magamistuba, mis oli suurem kui mu ma enda magamistuba kodus, suure laia voodiga, nii et tõesti ma olin nagu prinses. Viimastel päevadel, näiteks kui oli liturgia või oli mõni muu palveteenistus, siis lihtsalt pisarad kogu aeg jooksid sa ei suuda nüüd pidurdada, nad lihtsalt jooksevad ja sa tunned, kuidas tilguvad niimoodi mööda lõua otsa ja see oligi kuidagi seotud selle mingi südame avanemisega või avardumisega, et midagi pole teha see headus ja lahkus on nakkav ja seda oli nii head ajuda, Ja oli seal munkasid munnasid, kes olid sellised kinnised, kellega võibolla niimoodi ei tekinud sellist sidet, aga huvite oligi see, et viimasel päeval tulid juba nemad ise küsima, et noh, mõnel inimesel ongi suhtlemine võibolla natukene tagasioodikumast tempo, et ta läheb aega enne kui ta harjub inimesega või enne kui ta, ta omaks võtab või, või noh, mingi muu põhjus võibolla äga väga kiire. Siis oli seal väga tore üle, üle, misa Peeter. Väga pikka kasvu, sirge seljaga humeenlane minu mõelest. Ta oli alati hästi hõivatud ja ta kogu aeg kiirustas kuhugi. Ja kui meil oli ühised söömajad, ta väga sagedasti istus kusagil nagu tükka aega üksinda, et teised aelsed juttu, niimoodi ja ka tema istus üksinda ja ma jälgisin kogu aeg tema silmi ja jälgisin tema hoiakud Ka erakordselt tähelepanelik inimene, et kui sa midagi küsid või pöördud, siis ta vaatab sul otsa ja sa näed, et ta 100% jäägitult ainult kuulab sind, et ta ei mõtle muudele mõtetele, aga niimoodi teda nurgast jälgides ma kogu aeg tajusin seda, et ta valudes või et ta, et ta kannatab. Et see oli ka midagi, mis kuidagi läks südamesse või, või tegi nagu isegi nagu natuke haiget, et sa kunagi ei tea, mis nende inimeste tagasel on. Et eks väga paljud neist ongi väga haiget, sest nad on võtnud selle maailma koorma öelda enda kanda ja see kõik näeb palvetamised teiste inimeste poolt. Et ka kui pühasufrooni elulugu lugeda, no tema oli ka ju erakordselt haige ja ta oli ka mitu korda uus. Ja, ja nad on sellised vaprad inimesed. Aga kui nüüd lõbusumatest asjadest rääkida, siis mulle väga meeldis kloostris võimalus, et sa võid kõiges kaasa lüüa, et oli küll selline eriline aeg, et olid pühad. Rahvast oli erakordselt palju, olid väga pidulikud söömaajad, sada inimest oli korraga umbes söömas, uukujuline munkade ja nunnade laud oli keskel ja siis ühel pole ääres siis olid meeste ja teisel pole ääres naiste lauad. Neil olid täpselt nimekirjad igaks päevaks, kes söövad, nad teadsid täpselt, mida inimest on. kõikidel olid nimelised salfrätikud. Rõigupoolest olid sellised rõngad, mille siis see oli pandud. Sa igakord alustasid sellest, et vaatasid, kus su nimi võiks olla. Toidukordadeks ettevalmistumine oli väga lõbus töö, et see oli selline koht, kus sa saad kõikidega tuttavaks ja kõik kuidagi jooksis nagu õlitatult ja sai just nunnadega väga palju nalja alati. <laughs> ja tõesti see, see oli nagu lõbus Aga minu jaoks oli esimene kord see kogemus, et valmistada ette sajale inimesele toitu. Pühasufrooni nõue oli see, et lauad peavad olema alati rikkalikult kaetud külalistele, siis nad ei piirdunud kunagi lihtsate toitudega. Alati oli lauad lookas, et tehti mitu toitu, et laual oli korraga kartul makaronid riis, erinevad salatid, alati koogid, alati suitsu lõhe ja ma ei tea, mis asju kõike veel. Töö ülesande olid ka vastavalt, et, no, et ole hea korined, kaks 200 muna täna ära. Kõik see kandikute kaunistamine ja vaagnate kaunistamine ja siis viid need ära ja siis süüaks ära, siis kõik nagu üks mees tõuseb püsti ja kohe hakkavad jooks jooksmaad, ühed toovad nõusid, teised tühjendavad, valavad konteineritesse neid toitusid või jagavad laiali ja siis mehed pesid raskeid potte ja igasugused kandikuid ja suksed suuri ja siis teisel pool vaheseina taga olid naised, nemad pesid talrikud ja tasse ja lusikaid ja siis samal ajal juba kaheti kohe järgmine toidukord ära. Söögi ajad olid hästi pühalikud ja pidulikud, alati põlesid küünad, sest tuli pühade aeg, valged linad olid laual. Ma ütlesin, et see kõik meenutab mulle, et see ongi nagu üks lõputu viime õhtu söömaaeg, et me lihtsalt kogu aeg sööme ja sööme ja lauad muku kattuvad ja siis nad jälle kauvad ära ja siis tekivad uued road. ja nii edasi. Kui on paastu aeg, paastu ajal nad ise söövad veega keedetud juurikaid, aga külalistele nad pakuvad ikkagi kolm korda päevas Nii et nemad ongi selles mõttes väga eriline klooster minu meelest, et nad alati külalistele pakuvad nagu kordades paremat, et ei ole nii, et sa tuled meie juurde, siis sa võtad meie reeglid üle, vaid nad püüavad kogu aeg vastu tulla. Seal oli isegi üks rahvas, kes ütles, et tema lihtsalt sööb ainult proteiini, mitte tervislikel põhjustel, vaid tahab. Ja nad isegi suudsid talle nagu vastu tulla saja inimese toitlustuse juures, kõik need no, peakood kümme päeva kaua, seal oli Aga see kloostri saamisloos on ja see, et tega isa Sofronile ju algul ei, ei tahetud Inglismaale sisenemise luba anda. Põhimõtteliselt ma sai niimoodi aru, et, et oli jälle mingi põgenike kriis, öeldik, et ei lasta siis, et neid, kellel noh, on näha, et tal ei ole kindlad sisse tulekud, kui ta ei tule nagu mingi töö pärast või et ta lihtsalt tuleb ja et siis ta hakkab vaatama, kuidas saab. Ja isa Sofronile öeldik ära algul, et ta ei saa Inglismaale tulla. Aga siis olevad olnud mingi parlamentistund koos ja siis oli üks parlamendi liige öelnud, et see ei ole õige suhtumine. et Kui praegu oleks apostlite aeg ja apostlit tahaksid tulla Inglismaale, siis tegelikult üle piiri saaks tulla ainult juudas, sellepärast, et tal on raha. Ja see ei olevad olnud nii selge sõnum inimestel, et tõesti see ei ole õige. Pärast seda oli saanud pühasubroonist lua Inglismaale minna ja seda kloostrit rajada. Ja kuna tema jaoks oli algusest peale see ka oluline, et Jumal ei loonud ju meest eraldi ja naiste eraldi, ta lõi mehe ja mehe küljeluust lõi naise, et Jumal on algusest peale mõelnud nii, et mees ja naine on koos ja ta ei ole kunagi tahtnud neid eraldada, siis ei ole ka õige kloostris munkasid ja nunnasid eraldada. See oli väga harmooniline, minu meelest, et ühel hilis õhtul oli hästi tugev torm Inglismaal. Oli meil ja siis teatati, et nüüd on selline lugu, et väga suured vanad puud on langenud see kloosteriteorumile. Vennad, teie võtate kuurist kärud, saed, kirved, lähete olukorda likvideerima, õed, teie õu ei tule, teie tuppa. Ja siis ma kuidugi tundsin, et see on nii ilus ja nii õige, et noh, mis tavaline see, et nun võtab elektrisae või, või tavalisesae ja läheb ise punnitama, aga sel hetkel ma sain tõesti aru, kui tähtis see on, et on nii mehed kui naised ja rolli jaotus, et ikkagi looduse poolt on niimoodi seatud, et mehed on füüsiliselt tugevad ja naistel on teised eelised on ju ja teised oskused või eeldused, et see on ilus. See kloostris käimine, kuigi ta oli nii lühike minu jaoks, kaheksa päeva, ta oli hästi suur puhkus ja puhkus juba sellepärast, et ühel poolt sõidad kloostrisse, kus on väga palju palvetamist, väga palju teenistusi. Teisalt see, et juba sõidad teise riiki ja kolmandaks see, et kuna Inglisma on Euro Euroopa Liidust välja astunud, siis seal ei olnud ju levi. Et sa pidid eraldi ostma endale seda, mida ma loomulikult ei ostnud. Ja see tähendas seda, et ma olin kaheksa päeva lihtsalt täielikus vaikuses. Ja see oli ka kloostri nõue, et näiteks paljud nunnad ei saagi teenistustele tulla sellepärast, et inimesed ei lüüa oma telefone välja. Ja ma ei mõtle selle all seda, et, et see telefon heliseks. Aga esimene asi, mida mulle ütles õde Paula, kes seal selle majutusega tegeleb, et kui sul on telefon, siis isegi lennurežiimile panek ei sobi meile sellepärast, et meil on ülitundlikud õed. Nad ei talu seda üldse ühtegi lainet, mis sealt väljub ja see tundus nii uskumatu. Ja ühel päeval me olime, mina siis roman ja siis romanni vend Paisios olime tagumisest toas ja hakkisime sajale inimesele juurikaid. Ja tuleb sisse üks nun ja ütleb, et kellel teist mobiiltelefon töötab. Mina võtlesin, et minul on üldse kohas, Paisiosel ka ei olnud ja roman ütles, et mul on täiesti välja lülitatud, et ei ole seda, et see on küll, ma ei saa olla, et mul on halb. Ma olin just eelmisel päeval Romanilt küsinud, et sul on nuti kell käepärgil, et kas see ei ole samade omadustega nagu tavaline nutitelefon. Ja totsad ei, minu mõelest mitte. Ja tuligi välja, et oli see, ehk siis tal oli veel mingi mõõte riista. Ta tuli niimoodi et läks Romanni jõuda, sinul on. Ja siis oligi see nuti kell nad ütlesidki, et neil on see tundlikus nii suur, et ühel hakkab süda teine hakkab sügelema üleni ja ühel nunnal tekib hästi terav peavalu. Aga see tähendas seda, et kloostris olemine oli tõesti nagu paradiisis, et sai pea üldse sa muretsema, keegi sind kätte ei saa. Pärast kui ma telefoni sisse panin, tuli välja, et on põhjustki, sest keegi ei olnud muu aastuga huvitunud teeme selle aja jooksul. Aga jah, see on nagu tõeline puhkus, sest ühtegi töökohustust pole ees ootama, sa ei kuhugi sõitma, sa kohal kohal. See vaikus, mille sa sealt saad ja see aru saam, mis toimub liturgial, see keskendumine, see palvele elamine ja see headus ja lahkus, et see on küll midagi, mida minu mõelest iga üks peaks kogema. Ja mina tulin esseksist ära küll selle mõttega, et, et ma tunnen, et ma tahan minna ka teistesse kloostutesse. Ja siis ma mõtlesin seda, et oleks nüüd tore muidugi minna sinna Kreekasse, sinna kloostisse, kuhu meie reume õed läksid. Aga selleks oleks mul väga vaja, et keegi neist mulle kirjutaks. Saaks nendega mingi sideme taastada. Ja loomulikult nii kui ma telefoni sisse panin, ma nägin need õdeteotirpi. <gülüyor> kreekast oli mulle kirjutanud. Nii et ma otsin näed. See on see sama lugu nagu Jeesus palvega. Et sa otsid Jeesus ja siis sa sattud esimeste ettejuhtuvasse kloostrisse, kui nii võib öelda. Kus just juhustikult ongi see tugevus, et nad praktiseerivad jõudsalt Jeesus Ja hakkavad need edasi Ja hakkavad need niidid edasi minema. Ja sa juba näed, et keegi on huulitsenud selle eest. Suur tänu, Kristi Pumbo! Selline saigi ortodoksia see kord. Suur tänu teie huvi eest! Saate pani kokku, Piret Prigita Kui jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks rahuliku aja jätku. Ortodoksia